Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'ad. Taib, pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki pada halaman ke-31 dari pengenalan tentang bentuk-bentuk wazan yang ada. Mulai dari wazan sulasi mujirad, kemudian wazan sulasi mazid, kemudian wazan ruba'i mujarrad dan ruba'i mazid. Naam. Untuk bab yang pertama, untuk yang pembahasan yang pertama, yaitu kita mengenal wazan tasrif sulasi mujarrad yang terdiri dari 6 bab. Naam. Di sini kita sengaja sebutkan hanya e, terdiri dari 7 bagian saja, artinya menjadi 7 e, kelompok kata saja. Sebab yang paling sering dipakai dalam percakapan bahasa Arab adalah e, untuk tasrif istilahi yaitu hanya ada tujuh kelompok kata Yaitu fi'il mawdi, fi'il mudari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi Adapun yang lainnya seperti ismul zaman, ismul makan dan ismul al alah itu menyesuaikan ya Artinya itu adalah satu kata yang jarang dipakai dan insyaAllah Ta'ala pada pembahasan-pembahasan yang akan datang akan sampai pula pembahasannya. Nah, yang pertama kita mengenal pada bagian Tasrif Sulasi Mujarrat Bab 1. yaitu menggunakan wazan fa'alayaf'ulu. Kita masih ingat ya, rumus batu kali mana bisa turun sendiri atau hanya dia, hanya dia, apa itu? Uh, yang satunya menggunakan rumus yang lain, ya. yang yang paling sering kita ingat adalah batu kali mana bisa turun sendiri. ya. kalau yang lain aku yakin hanya dia untuk ukini, ya saya ingat. Ya. nah, yang pertama adalah faala yaf'ulu ulu, ya, kita tasrif ya, bab satu faala yaf'ulu kalau kita menggunakan uh, apa namanya nukom atau kita bikin sedikit seperti lagu, ya. Bisa kita baca seperti ini. Fālāyif ulu fālun wahwā fāilun wazāk mafgulun ufgul la tafgul. Perhatikan untuk fiil amr dan fiil nahi. Di situ kita baca ufgul la tafgul. Karena fiil mubtareknya yafgulu, ain fiilnya diḍmah, maka fiil amrnya juga diḍmah. Ufgul la tafgul. Nampak. Lalu pada bab 2 kita perhatikan. A'in fi'ilnya dikasrah Yaitu yaf'ilu Maka fi'il amr dan fi'il lahinya Yaf'il la ta'il A'in fi'ilnya juga dikasrah Kesimpulannya bahawa Fi'il amr dan fi'il nahi A'in fi'ilnya mengikuti pada fi'il mudareknya Naam Sebab untuk pembuatan fi'il amr Itu mengambil dari fi'il mudarek Misalkan adalah Yaf'ulu Maka caranya adalah Ya mudareknya Ya mudareknya itu dibuang Kemudian diganti dengan alif ya. Kemudian ee, apa namanya? menyesuaikan harakatnya menyesuaikan dengan ain fiilnya. Ya. Kecuali pada wazan yang ketiga dan keempat, maka tidak mengikuti ain fiilnya. Naam. Al-muhim yang jelas untuk alif diharakati dommah dan kasrah semuanya ya tidak ada uh, yang diharakati dengan fathah kalau karena kalau misalkan menjadi afulu itu seperti apa seperti fiil mudhari yang berdomir ana ya, afulu ya makanya alifnya itu semuanya uh, diawali dengan dhomah atau kasrah pada bab 1 awali dengan dhomah uful tinggal lam sukunnya semuanya wajib dik wajib disukun ya fiil amar adilnahi semua laf, fiilnya wajib disukun nah yaqulu menjadi of pada bab dua, kita baca fa'ala yaf'ilu fa'lan wa fa'ilun wa maf'ulun if'il taf'il pada bab 3 fa'lan wa fa'ilun wa maf'ulun if'al la taf'al perhatikan if'al ta ain fiilnya di fathah sebab pada fiil mudhari'nya juga di fathah kemudian bab keempat. فَعِلَ يَفْعَلُوا فَعْلًا وَهُوَ فَعِلٌ وَذَاكَ مَفْعُولٌ إِفْعَلًا لَا تَفْعَلًا Perhatikan fiil amaran dan fiil mundara'nya. If'al la ta'f'al. Ain fiilnya di fathah. Sebab pada fiil mundara'nya juga di fathah. Kemudian pada bab yang kelima. Kenapa di situ hanya ada tiga kelompok kata. Yaitu fiil madhi, fiil mundara' dan masjad. Sebab bab kelima ini lebih cenderung sering untuk dipakai kata sifat seperti hasuna dan sebagainya ya maka jarang kita dapati ya akan tidak ada ya disinfai uh, dari kata sifat maka cukup kita cukupkan dengan tiga kelompok kata saja yaitu fi'il madi mudhari dan masdar faula yas'ulu fa'lan ya. kemudian bab yang keenam fa'ilaya'ilu fa'lan fa wa huwa fa'ilun wa dzaaka maf'ulun if'ila taf'il nah, selesai tentang wazan tashrif tsulatsi mujarrad kita masuk pada selasi masjid ya. di sini selasi masjid ya, ada berapa ya, ada 18 eh berapa eh uh, 12 ya ada 12 karena total muncul apa selasi itu ada 18 yang 6 itu untuk selasi mujarrad dan sisanya yang 12 itu untuk selasi masjid nah yang pertama adalah untuk sulasi Mazid di Harfin dengan satu huruf, ya. Di mana di sini ada berapa? Tiga bab, yaitu fa'ala yufailu, fa'ala yufailu dan afala ya. yufailu. Bab yang pertama, mari kita baca fa'ala yufailu, Taf'ilan mufailun, mufaalun, faaila, tufail. Kemudian bab keduanya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wafi'alan. Ya. Mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Sebab tiganya. Af'ala yufa'ilu ifa'alan mufa'ilun mufa'alun af'il la ta'f'il. Sekarang kita masuk pada sulasi mazid biharfail. Sulasi mazid dengan tambahan dua huruf fa'ala yadfa'alu tafa'ulan mutafa'il mutafa'al tafa'al la kemudian bab berikutnya yang kelima ya tafa'ana yatafa'alu tafa'ulan mutafa'il mutafa'al tafa'a'a la bab keenam ifta'ala yasta'ilu ifta'alan musta'il musta'al ifta'il la takfa'il bab yang ketujuh Infa'ala yanfa'ilu Infa'alan munfa'ilun munfa'alun Infa'illah tanfa'il Bab ke-8 yeah. Bab ke-8 If'alla Yaf'illu If'ilalan Muf'allun Muf'allun If'alla If'alla La ta'fa'alla Bab yang ke-10 yeah. Bab ke-10 ini sudah menggunakan uh, Tambahan 3 huruf 363 huruf ya taf'ala yasta'ilu ista'alan musta'ilun mustaf'alun istaf'ila da taf'il if'au ala yas'au ini bab yang keberapa ini ke-10 ya if'au ala yas'au ilu if'i la lan if'i 'alan if'au 'ilan maf'au 'ilan maf'au 'alun if'au 'ilat Izauwala, izauwul, nampaknya izauwala tafauwul. Mulaan bab yang kedua belas, ifaala, ifaalu, ifailan, mufaallun, mufaallun, ifaala, la, if if la, muf muf if la, la tafaala. Kita perhatikan pada bab seleksi masjid ini. Perhatikan untuk uh, empat kelompok kata pertama ya di situ adalah tambahan satu huruf yaitu fa'ala yfa'ilu di situ tambahannya berupa ain fiil terdapat pada ain fiil yaitu fa ain ain lam ya jadi ain fiil yang satunya adalah yang dipasifkan di situ adalah tambahan ya jadi tambahannya adalah ain fiil kemudian eh, pada bab yang kedua fa'ala yufaa'ilu di situ tambahannya adalah alif itu setelah fafi'il terdapat tambahan alif. Sehingga menjadi panjang. Fa'ala yufa'ilu. Satu huruf. Ya. Kemudian pada bab ketiga juga satu huruf. Ya. Itu huruf hamzah. Ya. Hamzah di awal sebelum fafi'il. Af'ala itu Af'ala. Ya. Itu tambahannya adalah hamzah atau alif. Ya. Hamzah na'am. Ya. Kemudian... Yang berikutnya. Tafa'ala. Uh, taf tafa'ala. Ini bab keempat sudah masuk pada. Sulasi. Masjid. Di harfain. Tambahan dua huruf. Iaitu huruf. Ta. Sebelum fa'fi'il. Dan ain fi'il. ya Asalnya fa'ala menjadi ta'fa'ala. Berarti tambahnya adalah ta. Huruf ta. Dan ain fi'il. Tafa'ala ya ta'fa'alu. Nah. Jelas ya. Kemudian pada bab kelima. Itu huruf ta. Dan Alif. Setelah fā'il, fā' Bab yang keenam, it' ta alayat Tambahnya adalah alif dan ta diantara fā'il dan ain fi'il It' alayat Dan infā' ala yang fā'ilu, apa kauan? itu juga dua huruf alif dan nun. Alif dan nun sebelum fā'il. Infā' ala yang fā'ilu. Kemudian bab yang ketujuh. Eh berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Yang kedelapan, ifalla. Ifalla yasalu. Ini juga dua huruf, yaitu alif dan lam fiil. Alif sebelum fiil dan lam fiil. Ifalla yasalu. Kemudian sisanya yang empat itu uh, tambahan tiga huruf, itu sulasi mazid bisarahati ahruf itu alif sin dan ta' istaf ala. asalnya fa'alam so jadi istaf ala. tambahannya alif sin dan ta' ya istaf ala dan ifau tambahannya juga tiga huruf ya. yaitu alif ain fiil dan waw sukun asalnya fa'alam so jadi ifau ala ya. alif ain fiil dan waw sukun ya. kemudian bab yang ke sebelas itu juga tambahannya tiga huruf yaitu Alif Dan Wawu Yang double Wawu dan wawu If awwala ya. Soalnya faalam jadi If awwala Alif Wawu Wawu ya. If awwala If awwilu Dan terakhir yang kedua belas adalah Sama juga tiga huruf Yaitu Alif Kemudian Alif ya Alif sebelum fa fi'il Kemudian alif setelah Ain fi'il Dan lam ya. Lam fi'il Jadi If al If al Taib Ya itu adalah bahan yang ada pada Sulasi Masjid Di Salah Sati Ahruf Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga Yaitu Tasrif ruba'in Mujerrat Di mana semuanya adalah huruf asli Fa'ain Fa'fi'il A'in fi'il, fa, fi fi lam fi'il dan lam fi'il Itu memang asli semua Ya, ya Kita Tasrif Fa'lala yufa'lilu Fa'lalatan Mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatu fa'lil Ya. Kemudian yang terakhir adalah Tasrif ruba'i mazid Di sana ada tiga bab Yang pertama Itu tambahan satu huruf ya. Tafalala Tafalala Itu tambahan ta Tafalala ya tafa'lalu Tafalulan ya. Mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lalla Tatafa'lal Kemudian Fawala Ya yang kedua ini, fau'ala yufau ilum. Naan. Fau'ala yufau ilu, fau'ala tan mufau ilun, mufaw il. Terakhir adalah fa'ala, fa'ala yufa'ilu, fa'ala tan mufau mufa'ilun, mufa'alun, fa'illa tu Nah, untuk penjelasan yang uh, fa'ala dan fa'ala insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab.